Ako txak besekreti abadu. Bekusenia. Ozan zer gehiagin jatuz biztan daren. Bara bakatuko non zuen, zinema zitzegitu nostu <itiesmannen> mara <gayou> izi. <la tega> Ingels <dinna> ez azmatu zen showin eta telin, moduak kontatzeko ez tat. Zeran elburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzari iztinez, perfektoak behar. Badana ikeri hori, bakizu zubi egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA ba gure kultura talarekin segituko dugorain eta gaur igandera begira jaiarren nahiko genuke igande honetan urriaren 29ean Baigorriko biletxean atxaldeko 6etan ikusial izango dugun huts teatroaren ozkailoa antzarki obraz zaintzatuko baikara eh erranen dugu Unai Iturriagak idatzi duen testuan oinarrituta eta Manesfusen zuzendaritzapean obra honetan Ander Lipus eta Patricia Urruti aktoreak ikusiko ditugula ulza gainean punkak izant ziren bi enazalen ikusiko ditugu Jimmy beraien lagunaren eriotsak elkartu dituelarik. Ba antzarki obra honen inguruan mintzatu nahi genuelako, hemen telefonaren bestaldean dugu, Ander, Lipus Kaixagunon. egunon? Em lan berri batekin ikusi ahal izango saituztegu Baigorrin, naiz eta lana dagoeneko estreinatua izan den, ez? Eh, apirilaldean hori izango du. Bai, hori da, eh, apirilaldean hor, Bizkaialdean Aulesti herrian antolatzen ditugun topaketetan, artedaramako topaketetan, horre estrenatu genuen, eta, beno, bentzioa behintzate, e, lan honi, ba, beste luzapen bat lasaiago hartu dugu, ezta? beste luzapen bat ematea zen, ba, normalean beste e, obrekin, ba, nolaitzateko guzteleteko epea jartzen dugu, eta, bueno, honekin, poliki poliki hasi gara, eta, bueno, asmoa da behintzat, ba, E, aldugunik eta Euskal Herriko txoko eda plaza gehienetan ematea. Izan ere e, formatu txikiko e, antzerki pieza bat da, bi aktore gaude bakarrik, e, ba, horrek suposatzen duena baita ere ekonomikoki e, erraxagoa da mugitzea, e, espazio aldetik ere erraxagoa da mugitzea, eta bueno, ba, aspaldetik enuen e, ideia hori e, Sarritan ba, beste emanaldi batzuekin adibidez jartzeko azken obra elkarlanean egin duguna artedaramak petititeak zeten eta desabuk, ba, Frankoren biloari guttinanak ba, e, aktore asko binaan taula gainean eta e, este, espazio asko behar genuen, eta horrek ba, pixka bat kondizionatzen e, du, ba, e, antzerkia egiteko lekuak ez da, ba, azkenean antzokien handdietara joan beharzara eta Erri txiki batzuk gelditzen dira batean ba, ba, e, ezin garenak iritsi ezta, eta bueno, ba, kasu ontan ba, obra honekin hori da lortu nahi duguna. Eta gero guk formatu txikikoa barik baita ere askotan esaten dugu, ba, gertuko formatua dela, zen nola baiteko bat bilatzen dugu publikoarekin. Beraz, ze, nola baite ezateko ingrediente hauekin, saltza hauekin, ba, dekatoz, e, oskailua obra honekin orain e, euskal herriko plazak betetzera. Eta bazen noen goguan formatu txikira itzultze ere. Bai, e, bueno, azkenean e, esaten dugu, agian batzutan Euskal Teatroan mugatu egizan daitekela, e, entzun izan dut, baina ma, nik uste dute mugak norbera jartzen dizkiola, ez da nik uste dute oso aberatxa dela, eta leku batzutan ba gauza hundiagoak egin aldituzu, adibidez orain e, prestatzen ari nahize Joan Antoni Urbeltzekin leizte restrenatuko dugu Bilbon arriagan e, Martin Zalakain, E, dantza antzerki ikuskizuna eta ikaragarri a handia izango da eta tanmainina oso handikoa. Baina batean txikira bueltatzea ere ikaragarri herra da eta asko gosatzen dugu eta ari gosatzenari kasuntan oskailua obra honekin. Mm -hmm. Bauzkailua lana esan dugu bezala baiorren ikikuusiahal izango dugu. Erranen dugu obra honetan umore beltza ere erabiliz baina sakontasunez ere laguntasunaren inguruan mintzatu nahi izan duzuela? Bai, berez e, bueno, horra ba, hasi gineanean lantzen zer seri buruz iteingen gwenun, ba bueno, ba, eh berak, ba, berea ideiak edo bere planteamenduak nahiko argi zituen, ezta? bueno, el Karlanean hasi ginan, baina bueno, ez handutzak egu, ba, berea dela e, sortzen duen e, mundu eh biciorikazu hontaneko eskailuako personaje, persona bi hauekin, ezta? eta ba ba badu umore beltpix ere mereze astaldiko lagunak dira e, Carlos eta eta Maite e, eta Jimmy baita ere astaldiko lagunak ziren urteak e, orain dela 22 urte punkiak ziren Joan ziren eh e, bapatean punkismoaren mekatzen garai hortan Londonereko eskuat latera taan bizitzen hasi sirenean bapatean E, erabakitzen du Carlosek Euskal Herrira itzultzea, ezta? Eta obra azten da bi urte ondoren. Mapatean deitzen dio e, Maitek e, Carlosi esanez e, gure lagun Jimmy, ba hilda e, dagoela eta euskailu batean dakarrela eta elkarrekin ba bere herria bilatu gula Jimmy bilur emateko, ezta? Orduan e, berez e, abia puntuak ba, badu muore beltzetik, ezta? Nola ekarri du E, ozkaiu batean e, Jimmy Iotza, ez da, e, Londonetik, ez da, orduan badu umore geltetik, eta gero gaiak baita ere. E, Gaia berez, e, esango genuke, adizkireta sunari buruz dela, edo, bueno, garai hortan, eta garai hauetan eurentzat personaia bi hauentzat zer den kolega izatea, ezta eta kolega izatea gauza oso <laughs> serioa eta barneratua dute, ezta eta eurentzat oso importantea da kolega izate hori. Eta horren inguruan dantzatzen da du obrak, ezta, halako rhythm bi antzerako batean, eh horre Jimmy Jenneriaren villa dabiltzan bitartean da azkenean azeleratuko dana da. E, kolega bi hauen e, ba, e, perfila edo euren izateko manera eta eurak bizi izan dutena eta eurak bizitzen ari direna gaur e, egun da. Eta, bueno, hori ematen da obraan entzear, ba, e, naiko era, maztakit, hainbat era ezberdinetan ez da, alde batetik, ba, oso gordin, hau da, dizkiretasun hori oso gordina da, Eta gordintasun horrek ekartzen du bapatean aserrea, bapatean zuharrizko posa, maitasuna, e, tantua, e, amorrua, gauza asko, da? eta, bueno, hortaz, era sume batean hortaz nahi genduen itzegin, eta uste dut, ba, bueno, ba, una hiturria garen e, eskuarekin, berak, e, idatzetako gido horrekin eta nola ez manesfusen, E, zuzendaritzarekin ba, lortzen dugula giro bat e, transmititzea publikoari eta bueno, a publikoak ordueteko ba, bi personaia huen inguruan, ba, ordueteko gogoeta eta sentimentu asko biltzen alditu. Mm -hmm. Tabi daibaten kontak izuna izanen danuski. Belaunali beti, bati begira jarri bazarete ere, ertz berdinak ikutuz edo orrunkitzen duen lana dela ere, e, sanguzen dukeak? Bai, belaunaldi bat da, bueno, azkenean, ba, gu nola ez da, belaunaldi batekoa garelako, eta bai, horba daude, ba, referentzia batzuk, ba, gure edokasuntan personaia ja hauen, e, batakiz musikak nola esateko ez da, e, garaibateko punktaldeen doinuak azaltzen dira obran, ezta eskorbuto, ertzainak, beklash, E, bat dira ba, rit, ez dakit ba, e, mundu imaginario, oza bizitako mundu baten erradikatu batetik partitzen dugu, baina hala ere, e, ez dakit adibidez e, Karlosek aita personari buruz egiten du, ez da, aurrak izatea zer den, eta hori ez da generazio kontu bat, hori de pasa gara edo ia dena pasatzen dira hortik ezta aurrak izapetik eta horrek dakartzan eh ba, ez dakit, ba minak, edo posak edo ana lakoa ezta orduan nikuz dut e, gai oso e, eztakit e, jendeari iristen zaizkion gai eta hitz egiten da ezta ta bikote batek izan aldituen ba mm, ba dakit, e, bronkak eta azerraek eta posak eta gauza gustuietaz mintzatzen dago gra mm -hmm. Ba, ikustea izango da honena, urriaren ogoita batzian, ba, igorrin e, izango zaretela errandugu, baina ez da itzordu bakarrain guru hontan larre ere, joanen baitzarete, azaruan? Bai, azaruan batean, e, larre egongo gara, beraz, e, bueno, ba, iparraldean oain bitzordu ditugu, gero urtea, dator e, urrango urtearekin batera, ba, ba ustu, ba, bitugula beste, Eman aldi batzuk, iparraldean, beraz, gogotsu goaz, e, iparraldera, bada, ba, gure ozkailua berezia hau ematera. Bander, lipuz guzti honekin geratzen gara esker mila, eh, gure dei arte izana. Ba, eskerrik asko zu di, eta antzokian ikusiko gara. Hori da, mila esker. dor alea Tes parents sont là Maman. Oui, bon lapin. Ah, vous êtes là. Bon. Bamiarritzera begira iarriko gara orain, gaur abiatuko baita, miarritzen, txiki produksionen eskutik, aurrendako antolatua den film festival bat txiki festivala deiturikoa. Bosgarren edizioa ospatuko da urten, eta metxak gaiaren inguruan, iraganen da urtengo edizioa, filmen proekzio ez gain, urriaren ogoita datzia bitarte, tailer eta aktivitatez ezberdinak proposatuak izanen dira. Izan ere, txikien zinema festivala, ekimen kultura izateaz gain, didaktikoa eta pedagogikoa ere izan nahi gaztetxoenek, gaztetsuenek hiudidien deskodetzen ikasteko eta ikusle aktiboak em, bilakatzeko ez da balaurten ametsa gaiaren inguruan txikii zuzendutako filmak proiektatzeaz gain. Znegila txikiak bilakatzeko tailerrak suinu banda batxotzeko tailarrak edo bestelako eskaintzak ere izanen dira. Ba, Filmeng inguruan beraz eta txikenei begira txiki festivala abiatzen da gaur miharritzen, baina aurten Baionan ere izanen du leku festivalunak Katalantze sinegelerarekin partaidetzan euskarazko filmak ere ikusi ahal baitira. Dagoeneko lehen emanaldia izan dugu goizeko 10 erdietan eta bigarren batere izanen da atxaldeko biterdietan. erdietan. Ba Katalantze sinegelatik Anaizagirre dugu gurekin telefonaren bestaldean kaixagunon. Zuek ere parte hartuko duzu bereaz e, Txiki Festival bere ziuntan, zuen alea karriko duzu, e, zuen zinearetoan bi film erakutsiz, Arrizopa eta Amonaputz? Bai, hori da. E, Aukten lehen aldea da Txiki Festivalarekin parta iretzabat bantanezak zen dugula, eta naiz eta hasieratik Txiki Festivalak Euskal, euskarazko filmak e, eskaini nahi izan zituen, baina egin egin zuten lehen urttean eta ondotik ez zuten beren e, lan taldean ez zuten neog e, euskal sinmaren inguruan ba, e, urtteantzeak e, filmak identiskatzen hal eta eta, e, eta eta beraz aurten e, e, gu, e, gu, gu, ba, ba, gure gana etorgi dira, eta eta berazgu gukosi ginen, gure lana datuki e, euskal filmak eta augententzako ere euskal filmak uh, eskaintzea, beraz uh, beraz naturala izan da ari ekin ba, aritzea iretzen beraz um, beraz hori da, bi film, egai gantzik, bi programa, labur, uh, labur metrai programak dira, beraz badira pro programa bakotzean uh, film labur uh, batzuk. Mm -hmm. Beraz uh, ala, aur, uh, adin guzietako aurrentzat, beraz goizean uh, ha ez ditan, hasira ah, ahi zopa programarekin, hau uh, da, iru eta sei urte harteko aukentzat, eta gero ahatxaldean, hor uh, bietan, uh, amonaput eta beste ipuinak, beraz, hor ere labur, zin labur sortabat, hor uh, uh, zazpi urte tika aukera uh, Uhum. E fin la burrak eh, aipatzen dituzunean eh, zertaz ari gara marrazki bizidunetaz bai goizean eh, Arjiso pa programa bai marrazki bizidun al dira eh, alli sakatalean eh, badakik cadena tarik badak dokumentala beraz orrenta marrazki bizidun mix bai bat jaean, baina wala pizkat nahes, bat da eta Baina beti film labuak dira hori da. hau da hamahaketa ba, ha bost minutu gure artean. Eta zer norako gaiak e, lantzen dira film hauetan? Goizeko filmetan txikat ume txikien eeguleroko ba, bizitzako txi gal, galdezketak nola e, nola lokartzen e, lotu gauean eta zen dira auen e, kezkak ain eta ha txalean ba balai pizkatune tarek ari buruz ala nahiena nahi ja ez soberajean eta eta ikuslek geskurjin zitaten filmak uh, astaskenan baina gaiak dira pizkata ametsa eta irudimenaren inguruan dira gauja gaia txiki festivalak urtero gai gai baten inguruan dantzen uh, berak amaitza aurrengo gaia zen am, ametsaak amez, eh, bai, ibibuena, amezak. Eh. Beraz ikusten dugu, eh, sorpresaz eh, beterik, hamona putz eta beste historio batzuk, eh, laburrez osaturiko emanaldi aldi edar bat ere eskeniko uzola txaldeko tigoiti, urririk, kitorik? Ez, aldiz ez, jesioa eh, lau eurotan da, aukentzat, eh, elduentzat, jesio normala, eta at, am, bai, eman aldi publiko bat, beraz, <muchan> eta ez kiturik ez. eman emanaberaz atalante zine toan, izango duguna aste azken ontan, eta zerbait gehiago ere antolatu duzu, eh? proiekzio ez gain? Bai, hori uh, da, emanaldiak, ama, emanaldiak gero uh, izango dugu gurekin animatzaile bat, uh, eta gurekin an, uh, izati, uh, izati saio gaten uh, sekretuak gurekin. Uh, E, no zein diren e, agujeri aukezuko titki onak eta beraz zaugeek para da ukannen dute ba, ihatzi aritzea eta ihatzitsaio txiki baten jabatzea beraz ondotik txiki testiaren webgunean eskuagagin izamen dira <coughs> Orduan a, ara, aukera izango dute aguek ihattik ginzan pausoats behen uhhatsu baten egitea. Ba, esker Mila, ean naiz eh, setasun guztiagoekin engelditzen gara eta laiztara erda esatzen dizut. Ba, emilazkeak. Mm. Eta eskera <laughs> Batxiki festivala catalanta zeinegelarekin partaidetzan. Baiona'n gaur, ba, izanen dira euskarazko filmak ere ikusteko aukerak. Baina gogoan hartu, eh, txiki festivala miarritzen iragannen dela gaurdanik eta urriaren 29a bitarte filmugarri, tailerrak eta bestelako jarduerak ere izango dituzue, Beraz, interesa izanez gero, vbikoitza3aldiz.txikiproductions punchu.com bugunera jo dezakezu Ba beterik ez nierdik entzule horta muratzen dugu gerkuan ba gure mankesuna Bihar arte eta biometartean ongizan Eta kotxak desekretia badu. De Bekusenia. Ozan zer gehiagin berriz biztan da, eh? Bara bakatuko non zuen, zinema zitzen gita nostu mara izi. ez azmatu zen showen eta telin moduak kontatzeko ez Benan leburua jaizaita bost clone clone do bostan tresina perfektuak bete. Badana hori bakizu zubia egiteko eta gauzak erakusteko, espikatzeko kultur alea.